Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. U 13. džuznu vičer smo bradili suru Jusuf, mislim detaljno, dobro. Imamo danas malo kraće o suri Rad, Grom i Ibrahim. Evo sura Grom, Rad se zove. I ona započimala sa elif lam mim ra, čudnim početci, ne objašnjen samala znam šta to znači. Allahu la rafa as-samawati bighairi amadin. Allah je stvorio nebesa i zemlju bez stubova. Nema stubova pa će rekne zemlja će propast dole. Jerovi ispod nas dole, na takoje dole ispod nas. Skudođje Japanci, ja. Oni za njiha dole svakom je negdje dole, negdje gore onda nema ni dole, ni gore ne meri ku zemlja dole propast kada obio dozdo mislije da će gore otići a ne meri ni gore, ni dole kud mora da zemlja otići to je čudno kako je cita svemi ne zna se u kojom je položio da ovako plos na sto ra ali će ga Allah kada je sa svojom desnicom na svom prstu okretati ili sa sastaviti sad zamislite kako će to biti sam će nestati mira. ali evo stoji ovde da je bez tubova. Kamer, I sunce i mjesece potčinju Jer i sunce slavi Boga I svaki put kad zalazi ide Allahu na sežu pada I doće vrijeme kad ćemo se reći Vrata se odakle si došlo, došlo od Sunce jer sve ide do određenog roka Znači čitav svemir je stvoren Do određenog roka ila Ne za objek Do određenog roka Peto, pa nakon samo da znate zašto Allah to Često spominje da je on stvorio Sedam nebesa za šest dana Sedam nebesa i zemlje I bez tubova I nema mahani Kaže, povrati pogled nekoliko puta Sam će ti u pogled ostati Nako umoran, jer neš ništa moći puno prodrt Gledaš zvijezde, gledaš, gledaš mreš Samo moriti gledajć Ili svemir Pa je Allah stvori različite vrste zemalja Pa kaže da je Adama stvorio Od svih vrsta zemalja Pa mi smo od njega izrađeni, pa imamo vidite, ima ljudi gori na zapodovi, šveđani, švabe, oni su malo drugačije boje, jelde, uh, indijanci, tamo kinezi, mi ovdje u Bosni, Arapi, svima ima malo, malo različitosti, a to i zemlja nije zemlja svaista, pa je čovjek od zemlje, a ademe kombinacija svih zamalja, Pa ima i razna simena. Vidite li vi u istoj zemlji posiješ simena, nema kakvi nema. Jedna zemlja, jedno sunce jedna voda. Tri opcije su isti. Sa istom vodom, suncem i zrakom i zemljom, eto četvrne gudi. Paprika, luk, kompir, ništa, nije ni nalik. A to Allah, kaže, stvara simena. I mi imamo svoje sjeme od kakve nas Allah proživiti nas imam danu. Ima trtična kost u našim tijelu koja ne može struhnuti i ne može se uništiti ni jednom temperaturom. Kažu doktore na deset hiljada ne Nemere se ovo uništiti. Od čega nas Allah stvara? Kod Ko naš u našoj kićmi što postoji. Iz toga sjemena će nas Allah proživiti. Kao što proživiš ti, evo trava, projeće i evo, sve cvati. U esen opet vidiš kako se zatvori. Umri! i upraći će oživiti. Kad i tako u velike zalike tuh ređun i tako će i nas proživiti. Pa što jedna kiša i mi ćemo kar je ustati. Pa idemo k jamon zorun ljudi će ustati. Pa ima tri vrste ljudi. Jedna kiša Ale tri vrste ljudi, tri vrste zemlje, pa tako Alajsalam objašnjava. Slušajte, ovo je dobro, evo kako naspen Gamber podučava. Koji je on doktor i pedagog, a ni mu ni jednog razda škole naših nesul Alajsalam. Jer ga je Allah podučio mojem učitelja Džibrila, najboljih učitelja svih vremena. Allah ga je preko Džibrila podučavao, jer Allah je izvor svih znanosti. I ako neko misli da on sam uči, ko je sam ovo samo naučio? Joja bil meza i on doktor, a ne kontakomu je dao pamet, a doktorirao mamlazi, to bi bil me, znači da kajem, doktor, dresirani doktor, koji nije shvatio kako znaje dolazi. Eto, na, kako je doktor Iro, nije skon to odakle znaje dolazi. Pa kaže poslanik, ja sam vam poput kiši. Moje poslanstvo, ja vama dođem kao moja uputu, koja ja donesimo da lahe kao kiša. Jedna je kiša, ali nije ista zemlja. Se zavisi, dje padne kiša, ista kiša, evo sad natri zemlje. Ako pani na crnicu, dobru zemlju, plodnu zemlju. Kaže, ta zemlja primi kišu izne izrastu plodovi. Pa imadne i zemlja koristi ljudi. To su prva grupa najbolji ljudi. Kad čudni je nešto, primi i dalje prosledi. Jesi sad razumili? Vi danas od mene čuli i dođete kući ženi, djeci kažete, ili komšijama. Vi ste ta zemlja crnica koja primi i proslijedi dalje. To je prva i najbolja vrsta zemlje, najbolja vrsta ljudi. A druga opcija ljudi jesu zemlja ona koja je kao glina primi kišu, zadrži kišu. Pa se drugi napio, nema ne ni ona ništa koristi. To su ljudi koji prime, prenesu udalje, a ništa oni ne skontaju. Jeste razumili? Imaju takvi ljudi. On sve prenese šta je hoća, rekao, a ništa on ne radi. To je ilovača. <laughs> koja liče i druge, ali sebe, znaš da kaže ilovač najbolji lijek. Eto, ima ljudi koji su kao ilovača. Zadrženi i dadno drugom. Imaju, imaju leme koja su kao svijeće svjetle drugoma sebe sagori da bog saču. al ste razumeli i ne moe to da te hođe, kad vidi hođe šta radi može reći vidi sviće što sebe ništa meni svitli je l bolje ovako da reknete vidi sviće što meni svitli a sebe ništa i onda samo žali, veće he šta sam izgorio a on će vidi hođe kuda će te biti prači po što svitli ho treći hvalati hođa što mi posvitlata ti hođa sagori to je ilovača koja da je drugom, ali ništa nema korist. I treća vrsta zemlje ili treća grupa ljudi je sve onaj krećnjo. Kad kiša padne, sam projde, ništa, nič zadrži, samo ode dalje. To su oni ljudi kad mu nejedno uđe na drugo. jeste razumeli, i zajde. Ni to nima korist, ni to od njega koji ima koris. Eto to su ti bilmezi, mamlazi, od koja niko nema korist, kao te zemlje koja samo primi kišu i ode dalje. Kako nas Pengamber divno uči, I poređenja nam pravi, to ne ima nigdje više. Nijedno je pedagogije. I ne treba nam veća pedagogija od naših Resulala. Niči u drugu pedagogiju, samo njegovu samka bih tijeli prihminjivati. Ve sebi radu bi hamdihi u almenaiketu menhifeti. I grmljavi slavi i Boga. I meleki ostraha. Šta je, vi mislite kako se meleki boji? Ostraha a alaha u veličiju, od veličine te prostranstva nebeskog. Jer kaže, kurs božanski, to bi zna, to je kurs prijestolja Allahov. Toliko je velik kao u odnosu na sedam nebesa, kao halka u pustinju. Sad zamislili halku baciš u pustinju. Toliko je kurs velik u odnosu na sedam nebesa. A kolika su sedam nebesa? A arš, Allahova prijestolja aršu, je opet od kursa veći kao halka u pustinju. Sad nema tu, tu pamet staji. Pa kaže, na slabi Boga. I mislim su da grom... Iz oblaka izlazi samo. Ali ovi ću kasnije skontali da ide svemira. Energija dolazi iz svemira. Ne sam iz oblaka. I ono, pa kaže, osmije. osmi oblaka jeste kad munja sini. Tako se, a oblak smije. Evo da znate da se i oblaci smiju. Kad sijeva, pa ti hoće vid oduziti. Kaže, Allah, samo što im vid ne oduzmi. Izvidi kako ono jako simi. A govor oblaka je... Grmivna. Eto, oblak nam se i smiješi i govori. I meni je drago kad grmi, ja onda osjećam kako je Bog moćan. Onda vidiš Allahom moć svoju nemoć. Ne znaš li kubi pobjegu? Kuš, pobjegu ne znaš, di ćete sastaviti. Srozumeli? Znači, to je snaga božanska. I onda treba učiti subhanelahi vebi hamdihi. Upamti ti tovi riječi, ako ne znate, zapišite. Jedino koji je glup, baš totalno glup, ovo ne mene ne uči. Subhanelahi. I šta još dodaš? Vebi hamdihi sa ove dvije riječi kaže Resul alaih salam univerzum, sedam nebesa sve što je Bog stvorio sa, samo sa ove dvije riječi Allaha sve veliča jeste se ovo sad dobro razumio sa ove dvije riječi sve Boga slavio i kad ti to kariš i ti se uključiš u veličanje Allahovo sa svim što je Bog stvorio I kada je, bude učio, neće ga grovom pogodi kad grmi. Subhanallah i verhan. Iako mi vićemo Allahum esali. I niko ne viće Allahum esali, Allahum hama. To je čudo Bože, to je šeeta, ne da nam da, kraj, da čita salavat izgovorimo. Samo reklamo Allahum esali, što grmi. I kada je, Allahum esali, Allahum allahu. I ništa više. Be, nisi ništa rekao. Ako nizod kraja kaže, Allahum esali, Allahum esali. I kada je, Allahum esali, Allah, Allahum esali. I ništa više Ono I nema dalje S Koga ćeš blagosivati Ala Muhammedin Pa reci koga da blagosiva Subhanallah I ko rekli sto puta U jednom danu kad bi griha Ako na moru pjeni Allah će mu prostiti Ko više rekli on će biti bolji Pa šta fali dođeš u džamiju Da ne bi nako ovde sidio ili grišio Uzmi tespi pa reci to sto puta Subhanallah To je minuta i pol Subhanallah vebi hamdi Subhanallah vebi hamdi Subhani To su riječi najtešnije na vaginam izan Kad budu se vagile Ove će riječi sve privagnu Subhanallah vebi hamdi Valjda je već ušlo u glavu Ko mi nije mi do sada ušlo ja. Subhanallah vebi hamdi Moraju se dodati ono Subhanallah lazim Allah kaže Zar se vjernička srca ne smirju Kad se Allah spominje Prema tom je kad se Allah spominje Treba će ljudi smiravati a ne skakati Allah Al, ono da osjetiš lahkoću, mehkoću, finoću, jer Allah je tako rekao to je sigurno tako. Jedan je nizazemac, skon to, da je to najbolja terapija za smiravanje živaca i srca, jer izgovarati, ali, ali, ali, pa probit, al, al. kad se ovako nervozno, ali, ali ne da se tada zikriti, samo da ono, što čekam, što je ovo, znaš, ono, što misli, dec, ovo, i ja sam tako, nevaljao. Može da se smiriš, vidiš, gotovo je. Šta je tu je? E, dobro. Rješenje kad imate probleme, onala kaže tražite pomoć sa strpljivošću. Ali ovdje Allah kaže laela in la azidannak. Imaš problem, nemaš para, bolestan, nisi zaposlen. Kako da povećaš? La in sekrtum la azidannak. Evo rješenja. Ne ono da kada neko rekne sabor. Ja sam video na hađu kada se oni guran viće sabor, on mi ga vam tek u zemlji šta mi vičeš ti sabor? On još već u huju i zadva kada mi rekne sabor, još vakom mu dođe on, To je ludnica koja se huje onda proizvodi. A tko treba, treba sabori. A ovdje Allah kaže rešenje. Ako imaš problem, ne saburaj, nego zahvaljuj pa ćeš dobiti više. Evo ti rešenja. Znači, kad ti ne para, viće, elhamdulillah, hvala ti, jarebi što ja nijam para. Baš pa vidjeti Allah dat ne pare. A ne ono što, što nijam para. Bože što me kaže, što je ovo, ja sam ponižen, tako. Što sam ja Bogu zgrešio? Nego viće, elhamdulillah, mašala, nemam para. Viće tako, pa će Allah dat, ja, ja, baš viće, elhamdulillah, nemam para. Elhamdulillah, nisam zapasio. Reći tako, mašala pijem tablete. <laughs> Ili gladan sam, el, amdolila. <laughs> ja sam gladan čim ustanem, vjerujete li vi? Odmah sam gladan, sam vazdan gladan, amdolila. I to je sad dobro, i to Allah nekom daje tako, neko nikako ne izgledni. Pa Allah će, valjda, ne valjda, nego vjerujemo ne gradi prema žrtvi. Neko posti i ne osjeća da posti. Ja, ja, baš ono, pa ja sam se ovdje isto za me pririzalo. Ja moram vraća, želda, izlećava neko, pa ga moram dirat, strno gurat. Da ja, prikinulo me od glade. Ali dobre, to je žrtva. I zato je kada je pola imana u zahvalnosti, je pola u I nema više. Samo te dvije, dvije stvari. Znači, pola imana je da si zahvalan, a pola je da se strpljen. I nema šta. Kad ti nije dobro, strpiš se, kad ti je dobro zafalji vaš, pa i kad ti nije dobro viči, alhamdulillah, sasmeno naučimo. Idemo dalje. Ovo ćemo Čašiškoj džamiji govoriti hudbu šejtanu dole. Idemo danas na ja idem nešto vidim. ja danas dolja ja vajzim Čašiškoj džamiji. Govorćemo hudbi šejtanu ružno je, lepo riječ, ovde. E, i lepo reći nećemo ovdje. Ee Još što bioš i to ćemo išala zabiljež snimiti. Kada bi vi borojali Allahove blagodati, ne bi mogli probati. Ne bi mogli obuhvati to suha. A ovdje nije metala. Kad bi jedan nimet Allaho pokušao da obuhvatiš, ne mreš. Evo sam sluh, sluh ne može skontati. I medicina je došla do srednjeg uha. Da sam taj nimet ne bi moglo skontati. Pa bilo šta, evo, sam uzmi jedno mokrenje, jedno vršinje nužde, uzmi spavanje, bilo šta, jedenje, da pojedeš pa ne mreš u WC otić, bilo šta da pa poglede, da ti sad oči nemaju ove vlažnosti, da ti ne vlaže, pa da nasuho tripćeš, joj kako bi bolelo. Jedan nema pljuvačke, pa kad treba progovariti o suzorovi, bolovi, nemamo pljuvake u ustima. A ti kontaž, šta je pljuvaka, da pljuneš, pa to ni ništa, pa jest ništa, vidi, pljuvanje je nešto. Pa zna si ko se pljuje, ali šta mićiš da nemaš pljuvačke? Evo bilo šta uzmi da ti nešto ne radi. Isto u auto kad otkaže ne mereš u paliti. Đjaba sve vam dobro, gorivo sve dobro, al fali nešto. Tako je sve uvezano. Pa zato zahvaljivoim Allahu što je rans tako uvezo. I da završim sa dobrom roditeljem ovdje što Ibrahim činio i ono što smo ja jedanput tračeno, al pa ja bio pogrešno izrečeno. Ovde ide Rabiidž, al ni mu kıme salati vam in dhuriyati rabbana wa taqabbal du'a. Evo jedna me mehudovica pita, dali ima internet? Evo nek sad ćui. Šala, ovo, mi prebacimo ovo na YouTube i na Facebook pa je postavljala pitanje, šta da učim da mi djeca budu fina? Ko hudovca pa se boji, nema ko konja? Oko dici, sad je veliki problem. Ovo na sežde treba učitovojati. Rabiđ, ali mi u salati vam je dorijati. Ja, rabi, učini da moja porodica bude pokorna tebi. Da klanja. Prijimi moju i Pa će dica klanjati, treba hudovu učit za djecu. Da i nego niš. A ovo je Rabenak i dođe posle veli, vali vali da je Valilu, Minine, Jaume, Komala i Sabe. Boža, oprosti meni, mojim roditeljima i svim vjernicima kad se bude po lagu račun. Ko klanja danas pet puta? Koliko puta moli za roditelja? To smo računali jedan put. Znači, danas su ono djete koje klanja. Koliko puta rekne Boža, oprosti meni i mojim roditeljima? Koliko djete roditelje spomine danas koje klanja? Znate koliko? 15 puta. 15 puta ti svoje rotelje kod Boga spominješ. Pa zar može da im se neoprosti ako djete klanja? Pa ima li veće investicije nego da ti djete klanja? Ko, šta će ti pare kad ti djete ne klanja? Nećete nikada spominuti kod Allaha. Pa onda uloži sve samo da djete klanja. Ako bude klanjalo, valjda će nešto i raditi. Neće biti valjda tolika budala da neće ništa raditi, da će kratiti. Kogod klanja, valjda nešto skonta. Pa neće se drogirati, neće kockati toliko. Uglavnom, evo da znate koja je fajda samo kroz ovo rabanak firlija, mi to učimo kad učimo tahijatu do kraja, je l' da? Učiš rabanak Atina i rabanak firli, i onda predaješ selam. Jeometo bedelul ardu gairel ardu vasamavatu, rabbana sallilahil vahidil i kaže Allah ovu zemlju kad Allah zamini drugom zemlju Na sudnjem danu biće ova zemlja zamijenuta drugom zemlju i ljudima će se suditi, biće kao ravna ploča. Kao juhka I u predijelu Palestine, Šamar, Jordana, Sirije, taj dio zemlje tu će biti sudni dan. nači sa drugom zemljom, kad se ova zemlja zamini drugom zemljom, kad nastane ono, smak svijeta, Allah će to nas sada oživiti na drugoj zemlji. Kad nas Allah proživi kao muslimane u svom hladu, amin, arham, rahmin.